fa in asdaq alhadith kitabullah wa khayran hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru alumuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an nar vellezën deruar përpara se të fillojmë hutben ju lutem na afrouni pak që të japni mundësi vëllezërve të u shand mbrapa që të futen në xhami Amb Allahu wassalam e fëmijë të gjithë. Të nderuar besimtarë, sot do flasim për një hadith, të cilin e ka transmetuar Imam Buhariu. Është një hadith më dhështor, një hadith të cilën e, e kanë vlerësuar dietarët shumë edhe e kanë konsideruar nga hadithet më të mëdhajat islamit. Për këtë arsye dhe imam në vawiju, Allahua më shiroft, këtë hadith e ka futur në dërë dyzet hadithet më të rëndësishme të islamit. Këtë hadith fletë për besintarët e veçantë të cilët i ka zjedhur Allahu subhanahu wa ta'ala Për eulijat, kështë hadithi e ulijave, në thela e ulija në gjuhën arabe është shumës, dhe njësisa është wali, dhe wali dhe thot mik i afërt. Allahu subhanu e ta'ala, i ka afruar besimtarët e vërtet, pra në ti, në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ka premtuar për ta shumë shpër blimë të madhë, A do ka premtuar për ta një lloj afërsie të veçantë që nuk e ka askush, për të cilës ata gëzojnë shumë mirësi prej Allahut subhanahu wa taala që në dynjë apo para ahiretit. Po çiko është krijesat me njëri tjetrin? Njerëzit në për burgjezi përpiqen që ta të afrohen te dikush që ka pasuri ose që ka post, ose që është i fuqishëm ose ç'është ose për shkak të bukuris ose për çdo gjëre të, të ngjashme me këto afrohen kur ose për shkak të dijes, domethënë, njeriu afrohet sikur është për shkak të incensit mirë që ka ai. Duke e ditur që ai është i liri dhe është i mangët, po kur flitet për krijuesin e njerëzve i cili ka të gjitha cilësitë plota, ai është i plot fuqishëm, ai është më i diuturi, ai është më i bukur i, ai është më madhështori. Dhe nëse besimtarit i kryen urdhrat e tij të plota, Allah subhanahu wa taala i afro. Krijesat e afroin sepse kanë interesa. Ka ata vetëm kanë interesa për i teje pandan afroin kur sa Allahu i madhëruar nuk ka asi interes të këti. Interesi vetëm që ka të këti është fjeshtë dëshiron të ti të fitosh kanejsinë a Allahu subhanu e te hala edhe të fitosh mirësit e ti që më të bodhën botën tjetër, se për të të të krijuar. Pandaj besimtari i vërtet, kërë shikon shkacit përse njerëzit afroha në të njerë tjetëri, edhe shikon Allahu subhanu e te hala mësuri në zemës, dhe shikon ma dhe shtine ti dhe cilësit e ti të larta kjo gjënë zita të që ta frohë të ga lojë ma dëruar më shumë se të gjdo kushtjetër më shumë se të gjdo kushtjetër kur njerëzit kërjesat kur kërjesat të mburën me njerëj tjetërin me afërësim të njerëj tjetëri të mburë me afërësim të në të kallohë kur njerëzit që dojnë thonë, unë kam mikë filanin e filanin e filanin, ti thua ju, unë kam mikë Allahu subhanu wa ta'ala. Të regohet nje që haqqaji shkon në qabe për për të wafë, me gjithu shtarë dhe ti. Dhe aty pranë kalon një fshatari që ishe duke për të wafë dhe i bije robja, pranë haqqajit. Kër i bije robja, i embalë haqqajit robën dhe e ndalonë. Edhe e i thot, qërdo? I thot, nga je, i thot, nga jemeni. Edhe e të njëtë haqjaji për prisin e jemeni, sëse prisin e jemeni të ishe vlaj haqjajit. Edhe i thot, si është a i me ju? I thot, a i është i padrejt, mizor, i keqë dhe e përshkume të si më të qia. Këtë njërë e të, gënë, e të regon dhë, të usib në këjsan e ljëmanim, në një nga djetarë dhe se lefëve, prej të abinle. Edhe kër i thak të dhe gjëje, i thotë haqëgjë, a e diti ku shamun? I thotë e nuk e di. Thotë, unë e më haqëgjë, thotë, unë e më vlajë ti, jam haqëgjë. Edhe i thotë këtë shëtarën, a te i thotë një pjallë madhështore që të regonë se që faqëgjë një e kishtë e i për Allahë suhanu ta'ala I thot, a ti të konë që të mburëm më shumë me ty, apo muëm të konë që të mburëm me Allah subhanu wa ta'ala që unë jam robit ti? Shikoni o vëzë besintaj e vërtet, kër kërjesën mburën e dhënë unë jam miku i filanit, besintaj e vërtet mburën me Allah subhanu wa ta'ala. Ky shëj që quëtë veliju Allah, miku i Allah subhanu wa ta'ala. Në dhe për këta Allah i madhuruar, për këta, për miku në ti, ka të reguar rovrëve të ti një hadithë dhe qandë. Një parë na i mërim për shdo kënd tjetë sa nona ta. Për ne të resmetoni ma në Bukhariu, nga Bukhari, radhiallahu anhu, se profeti sallallahu aleyhu sallam ka thënë. Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala. Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala dhe shikoni të hadithë kjo të resmetohet nga Allahu subhanu wa ta'ala dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Mundej që profesan të trasmetonë dhe të tëshë që Allah i madhuruar shuk, shuk, shuk, shuk. Bërë në ropë të ti. Por ka thënë, ka thënë Allah i madhuruar që tjetë dishka e drejtë për dhejnë në metë Allah dhe ropë, që ta dish dhe kush, që ai personi të cili të senonë miku në ti, miku në Allah i madhuruar, a i ka punë drejtë për dhejnë me Allah në madhuruar. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, Mënë rada li valijen faqad adhëntu bin harb. Dhe të ku shë armison një mikun të të unë i kam shpallu ati luft. Allahu S.T. ka shpallu luft. Një dhe kujtë që armison një mikun e Allahu S.T. Një prej miqëve të Allahu të madhërruar. Shikoni sa e madhe qënke që ti është miku i Allahu të. Ti është miku i Allahu të thot që Allahu i madhërruar të mbron të të edhe lufton për të të. Edhe atërë Allahu Subhanu wa ta'ala në të regonë se kush është miku i Allahot. Që mos e pretendoj këtë dhe i gradë është dhe kush. Tëpse jo është dhe kush arin të dhe i gradë. Ata që janë mishtë Allahot, ata janë ajka në shëtëqërisë, njërzit e zjedhur, të cirit i ka zjedhur Allahu Subhanu wa ta'ala. Edhe ndonjëri për të të të mund të vlejë më shumë se mirë e mirë e veta që i thonë vetë të të të të të të muslimanë. Sikurse ka treguar profeti sallallahu alejselam për Abdullah ibn Mas'udin fatkamba e tij tek Allahu është më të hudit. Për e rëndë se samali Uhudit. Kurse Abu Bekir radhiyallahu anhu ka dhënë profetit sallallahu alejselam, sikur të vendoset Abu Bekir në një, një anë peshore, se të vendose të gjithë umat në anën tjetër do peshojnë më shumë Abu Bekir. Pse? Sepse një prej miqve të Allahut, të cilësh i dashur tek Allahu, është shumë herë më i dashur se çdo kush tjetër i cili edhe pse mundur musiman për nuk ka rridur të dhe grade që ka rridur këmiki Allahot, subhanu wa ta'ala. Pasë në tërgonë Allahot më dhëruar në këta hadith këdusim, se që fa bën kënë njëri që ka rridur të dhe grade të ka Allahot më dhëruar? Thëtë Allahot, subhanu wa ta'ala, thëtë oma të kërra bëjleja abdi, bëshejin e hap bëjleja vim maftarattu alik por nuk afrohet robimi tek unë me diçka më të dashur për Vua sesa ajo që unë i kam bërë detyrë. Domethënë gjëja më modestore që afrojnë njeriu tek Allahu subhanahu wa taala është kryerja e detyrave, kryerja e farzave dhe largimi nga haramat. Nëse njeriu nuk kryen farzën ose kryen një pjesë për i tyre dhe nuk largohet nga harama të gjitha, por largohet një pjesë për i tyre, ai ka prej kësaj mësië as pjesë sa i ka kryer për detyrat e Allahut. Shtë kush ka të drejtë të bëdhë një kjë Allahot. Këtë drejtë e ka dhënë Allah i më dhëruar dhe e ka dhënë mundësin me kush që a i zbatoj urdhë dhe të ti. Alain e aulia, Allah i la khofun alaihim u ala huni akhzenun. Me të vërtetë një kjë Allahot, për ta nuk ka asë frikë dhe asë mërzi. Asë frikë për atë që do të vi, ma zekë e styre dhe asë mërzi për atë që lanë në dynaë allëzina amanu o kanu jetë të kun. Kushën këta uliatë Allahut? Thëtë Allah i më dhuar, allëzina amanu o kanu jetë të kun ata që ishën besimtar, që besua dhe ishën të dëvotëshën. Në më dhëmë, cilësia kërësore e mijëve të Allahut është që ata jenë ishën të dëvotëshën dë njëa. A pasaj gjonës e shfarëvejë për Allahua të rëqën dë njëa. Lëhumul bushra fil hajatit dë nj Për ta është përgëzimi që në dynja, që në dynja edhe në akiret gjithashtu. I përgëzohen Allah subhanu e ta ala ta. Edhe përgëzimi në dynja që u jepë Allah atyre është i shumë lojshëm. është i shumë lojshëm. I përgëzohen Allah atyre në format më dryshme. Për t'i përfërcuar atyre të ke vërteta që ata mbartin për t'u apërcuar e të njerëzve që ata të këthehen të rruga Allah subhanu e ta ala dhëtë pasaj Allah i madhuruar ka të reguar në vazhdimin e hadithit këtësi, vazhdimin e këtë e rëpërme që ata vazhdim dhe afronën të ka Allah i madhuruar. Edhe kanë zhënë djetarët, në këtë hadith ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala që grada e miqëve të Allah është dy, në më dhërën ka dy grada për miqëtë Allah. Grada e parë është grada atyre të cilët kërën farësit e rëgën nga haramët. Këta e miqëtë Allah është. Por më lanë të këta është në gradë tjetër e mijë të Allahot anë atë të cilët përveç farësë e kryën dhe suneta dhe përveç haramë e lërguat dhe nga me kryët Këta kanë gradë më të lartë të ka Allah subhanu wa ta'ala për këta thotë Allah i madhuruar Edhe përshdo në robim që ta frotë unë me na filet dhejë sa unë ta dua ata Kanë thënë se lefët Ta dua është Allahum kjo është gjë më dashitore. Por të doj ty Allahu, kjo është çësht. Jo, të duash Allahun, kjo gjë më dashitore është detyrë për çdo besimtar. Por të doj ty Allahu, kjo është ajo grada më dashitore që kush e arrin atë, ai më vërtet ka arritur lumturinë e dynjasë dhe ahiretit. Të vazhdo robi im të afrohet tek kulmë nafile derisa unë të dua atë. Mendo pak të doj Allahu subhanahu wa taala. Kushtë jeti o miskingi, kushtë jeti o njëri vë begit, këqë i vogër, këqë i pavlejë, të dojë kryu e si universit, të dojë mëj mëshirë shmi, madhështori, më në dojë të cilit është dojë gjë, po i thotë di shka e bëho, a e bëhet. Dhe po të deshi Allahu, dije se gjitha kryesat ti në nështronë ty, duane po nuk duane ta. Edhe të se në këllim hadithin a ka të rrgurë Allah një dobi kërësore dhe shumë të lëpësore të që është e mikët Allahot. Sefse në basë të të njërët mund nëndoj që miku i Allahot të rrgurë i cilë i duon gjithë. Në këta haditha ka të rrgurë Allah i madhuru e që miku i Allahot ka armiqë. Ka njërët si nuk e duon, dhe kjo është e vërtet. Shikoni për shumë në wejse në kuranin. Nuk për klasë për profesion së lepë Për u ejse në kurani ka qenë një për i të biin dhe Edhe këtë e ka nëfëdruër profetis s.A.R. në parë për mësuk Edhe ka thënë I ka thënë sahabën nëse e takonje të, të Nëse e takonje të, të kërkojnë një ti Që ti lutet Allah për ju Dhe ti kërkojnë fali Allah për ju Dhe më thënë shko që farë gradet nartë ka i të kallahu Sa profetis s.A.R. ka u dhuzuar edhe sahabët Që ti kërkojnë një ti si gëfarë Uajsin, uajsin dhe njërës në ishte i pa njërë, kur vjen uajsin me dhine nuk e njifë të kush, dhe i sa pyrët omejrë dhe lanë mu, i thot njërës është një person nga jemeni që quët uajsin, nga fisi karani. Dhe, dhe sa e të regojnë ku vjen me haqit, edhe e shikon omejrë i thot, kam gjuar profetin sallallahu alesherim që ka thëmë për të kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu pra ne kërko i fali Allahut për mua Omej, Allahut. sepse u e i si ishte i për njerëzës të dashur të Allah për njerëzës të veçant edhe të regon profetës të ne për të gjithashtu që a i ka një nën që a i është bë mirës në i saj Allahun e mbë dhe bë mirës në në në vetona në i për ndër vetan dhe Kishtë e një smundje, le broz, dhe ju luto, no dhe alloja e nargoja të smundje. Thotë nëse e takoni, kërkojnë e ati që të bëjë si farë për ju. Dhe i thotë o me e bëjë si farë për mua. Dhe i kërë bëni si farë për të. Pasa i thotë o me e ku të shkoshtët? I thotë kam dëmëndë qëkojnë një rakë. A ti shkruaj, ati prisit një rakë që të kujdesët për ty, i thotë a i jothët, kam dëshje që t'jemë se sa të njohi priset të tjerat. Sepse ky njeri oh vlleze kishte njohur Allahun, dhe ai që ka mik Allahun nuk duhet të di për miqsinë e as kujt më pas ti. Shkojnë të rindën Irak atje, e tallin njerëzit, e shanin njerëzit, ofendonin njerëzit, silleshin keq me të, edhe pse ky ishte mik i dashur i Allahut subhanuhu teala. Sepse miku i dashur i Allahut nuk ka vul mball që ka shkuar i kysh miku i Allahut. Po i dallon në veprat e tij dalohet nga përputhja e veprave të ti tim me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tregon që Imam Shafiui, i shkon një person i tot, kam dëgjuar lejtë të ensatin që ka thënë, nëse shikon dikat duke ecur mbi ujë, mos mendosej është mik i Allahut derisa të shikosh veprat e tij ti a përputhen me sunetin e profetit ose apo jo. Ai tha Imam Shafiui se ka plotësuar mirë lejtë i tot. Përkundazin e së shikon se duke fluturuar në qell mëse besoj që është njëri i mirtët, dhe i miku i miku i allahot, dhe e zatë shikosh, dhe e patë ti, edhe zikur pëtërojnë qëllë, kështë nuk dalohet miku i allahot, nga gjete e zekoshme që mundohet një për dalohet nga dhe patë ti, sanë përputhe e nato me sunetin e profetit sanë Allah, a.s. Kështu dhe u e si, i ishte një shemë mulli lartë i personit që i, ka arritur tek Allahu subhanahu wa taala këtë gradë të lartë. E ofendon njerëzit. Derisa kur shkon djali dzejt i tij që ishin një prej njerëzve që e shant Uejsin, shkon në Medinë. Edhe e pyet Omeret dhe Allahun hu sepse e merr vesh që ishte nga zona kurrëto Uejsi, a një huajsi, por po jo, po kanë djalë dzejt. Si është Uejsi? Po mirë, pse do të shne dhe prisi në spital pyet për një person të tillë, pa vlerë. Ku të njerëz, njëri pa vlerë? Quse tek Allahu Fjalët si i ishin shumë e vlera. Si thot profeti sallallahu alejhi vesellem mbasë në një personit. I rrezkosur, i pluhurosur, nuk e nuk e vlerëson njerëzit. Nuk e vlerëson njerëzit. Por ai dhë, po di betohet Allah thot oh Allah pasha këna rin tënde do ta bësh këtu Allah subhanuhu teala e plotson betimin e tij. Edhe për tyre ka qen Enes ibn Enes ibn Naber, edhe për tyre ka qen Bara ibn Malik. Ka pasët e të pjerë, njëres të të dukshin pa me njashmë pa vlefshëm, por të këllohu subhanu atë ala ta kishin vlerë shumë mave. Përshka kësa ta kishen në rritur gradën që allohu subhanu atë ala i donë të ta. Duk e kryrë dhe tyra, duke u larguar nga haramën, duke u larguar nga më kruhët, duke kryrë gjërë të përqyshme. E gjithë kjo ka nevojë që një një sakrifikojt diçka për këtë gjë. Me të vërtetë. Nëse dikush e do Allahun më shumë se çdo gjë tjetër, ai sakrifikon për të çdo gjë tjetër. Ndërsa në të kundërt, njeriu vërteton dobësinë e tij, dhe mangësinë e tij dhe largësinë e tij nga Allahu subhanahu teala. Mëse tregon Allahu i mëdhëruar që ky person duke kryer nafilet, afrohet tek Allahu derisa të do Allahu subhanahu teala çfar punon Allahu me të pasaj. Çfarë punon Allahu me të në dynja. Është Allahu subhanahu teala më i dindhijit hadithit që të fejda ahbëgtuhu, edhe kun të dua të kun të sëmahu nëllë dhe jesmahu bihi, unë jam të gjimi ti që të gjonë mëta, o basaruhu nëllë dhe joksuru bihi, jam shikimi ti që shikonë mëta, o jeduhu nëllë të jem shi biha, jam doherë ati që jesë mëta, dhe thë pasaj, o rizhlu nëllë të jeptëshu biha, o rizhlu nëllë të jem shi biha, edhe kam bërë ati që jesë mëta, Kanë thënë djetarë në shpëgjimin e hadithit. Kuptimi është që Allah i madhurur kërët do këtë rogë, jarruan dhe gjimin e ti për e haramit, erruan shikimin e ti për e haramit, jarruan dore në ti për e haramit, dhe jarruan këmbën e ti për e haramit. Kështu Allah, subhanu e ta'ana, erruan në të njëri nga harami, nga të gjithë në lojtë e haramit, sepsa i e doa ta. Dhe vallaj këtë, E provon çdo kush i cili ka arritur një ndëgradë të kollou dhe para Isambit se si Allah robin Allah i Allahu e ruan robën për disa gjunave. Kur Allahu dëshiron të uzojë një person e ruan njeriu përpara ç'përpara Isambit për disa gjunave. Sikur se ka ruajtur profetin e tij sallallahu alajhi wasallam dhe shumë besimtarë tjerë dhe shumë në kanë provuar, shumë në kanë treguar diçka të tillë. E jo më kur Allahu do një person që ai ka kryer gjithë detyrat Allah, e Allahut, nga dashuria e madhe që ka për të person e ruan nga haramat. Edhe e shtot me çdo lloj fitnë. Edhe pasetot Allahu Suhanu wa ta'ala Wala in sa eleni le uhti jenne Tho dhe nësa i lu kërkon mua Un do t'i japë ati Le uhti jenne E ka përforcuar me dy forme përforcimi Gjur në rabe Le uhti do t'i japë Dhe, dhe uhti jenne Me përfëndim të t'i japë me të vërter Nëse më kërkon do t'i japë Dhe, dhe shemë u të kam histori Në istame e këta njerët këm të shumë Ata njerët të cilë po t'i lutëshin Në allahut Në allahut u aplëcon të Allah u lytën e tyre. Këta e në miqë të Allah u të vërtet të cilë të ka zhjetur Allah u s'panë t'ala. A të shërëgë ne që të bëmi për tyre, rruga është qartë, ngellet vetëm që ne të punojmë, që ne të përpichemi që ta rinë të ndërgrate. Por, kohën në cilë në e tojmë shumë kohë e vështirë, përndaj dhe duhet sakripice ma dhe që njeri u sakritikoj shumë gjerën të dynja për të rritur për e tyre njëzë që i doë Allahu Sohanu Ta'ala. Për, për të rritur për e tyre njëzë që po të lutën Allahu dhe po të betohën në emrinë Allahu dhe Allahu a plekson betimin e tyre. E për e tyre ka qenë një person i cilë ka qenë po të shikojnë për mënë e parisht një zi. I rëzkojnë. Hynë në medhime, në gjamine profetës s.a.s. I shikojnë njëzë duke bërë namazës të s'kaë i lutet se Allah, Allah në Allahu te Allahu na jep shi. O Allahu na jep shi. Njerëzit, gjithë njerëzit, gjithë xhamati i madh. Nuk zbriti, nuk ra pikshiu. Pikshiu nuk ra. Deri sa lërguan gjithë njerëzit. Kjo histori e tregon Muhamedi ibnul Munkidib. Sot, edhe qëndronon xhamitot kur hyn këy personot dhe ngrihet fal dyrekat. E pastaj i lutet i lutet Allahu subhanahu taala por djo i lutet që u bën ta ngaha. I lutet Allahut që Allahu Hedhin dhe kërjesën të ti shi unë e mëshirës Këdhe Allah, suha në ta në moment Lëshon një re, he, lëshon një re dhe fillon bëje shi Bëje shi dhe fillon në dhe laget toka U jepë robëve të ti mëshirë në ti Atërë thotë, Muhammed më këdhirë thotë E mbajtë e mënë kushit këtë person Masë këtë dhe më thonë bërit e lutje Ku falë gogjaj gjatë Pasë e thotë u largu për shfi dhe unë bërë, U përpoj që të ndjekat nga mbrapa Dhe i sa shkollë dhe mora vesh kërë kishtë e hyrë në shpisti Edhe i shkoj përsej të nesërmen Kër shkoj të nesërmen para dite E shofët të duke reguluar këpuc Ishte këpucar Së kurse Daudi a.s. ishte këvaq Së kurse Daudi a.s. këthen të hekojn Edhe profet tje ka mështë mënuar Edhe ky, miku i Allahot i se njeri i fjesht që rëgullon të këpucit edhe i thot Muhammed ibnën Munkedir selamu alaikum, alaikum selam. muhammed ibnën al Munkedir ka qenë për i djetarë erdhe, a mund të të shëvej për dy shka i thot ai, a nuk e qenë ti dje a i që bërëja të lutjen që të përgjigjë Allah i thot këjë personi dhe shikon dhe më në nënzefet, nënzefet në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Po çunqeti më, më, më të dijesën e këto. Po Muhamedi ibn Munkidia më hyr një në frikën e zemrës dhe pa paarthut. Mhyu i në zemrën një lloj frikë ve paarthut dhe i dha selam dhe u largova. Pas kësaj rënë dy tre ditët, mkapin komshit e tij dhe më thon, çfarë i bëre ti atij personi? Po çfarë i bëre? Sepse ai tha që momentin kur ti i the disa fjalë, ai mori plastëkët e vjetë të gjithë se ke çka ka shikë sot ai njëherë. Edhe iku nuk e diim se më i kuptoj tan mishllallahu njerëz pa njohur nuk i njeh kush por ata njihen qiell lutjet e tyre çan porta te qiell shkon te allah subhanahu te ala edhe po ti kërkojnë allahut allah ua jet edhe po ti kërkojnë mbrojtje allahut vazhdon hadith kusi allahun bron që nuk do të thotë allah nuk e sprovon i sprovon por perfundimisht do jet për ta sepse ata janë te devoçët ata janë te dashurit te allahut ata njerëz te cilët Vandom për Allahun e gjallë, Allahu subhanahu teala u dhon aty mëshirën e kësaj bote edhe mëshirën e botës tjetër lut sulallohun më dhurohet na mbi këtyre. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Vazhdonu hadith e tregonu fund fare që Allahu subhanahu teala nga mëshira e madhe që ka për këta heziton edhe në marrin e shpirtit të tyre një jo dinit gjithë që miqët në më të mëdhejnë të allaut janë profetot edhe për dhe, dhe sepse janë miqët në më të mëdhejnë të allaut për në edhe allaut i madhurë kura dërgonë profet dhe me leku në vdekis i merë leje atyre vjen me leku në vdekis të profetet dhe u merë leje amjeb leje të ta marë shpirtin Thotë Allahu Suhanu wa ta ta'le më bëgjinë hadithit Për robrit e ti të dasho Thotë, oma të rrët dëtu anë shëjim Ena fa'ilu hu Të rrët du di Thotë, anë kabdhi nefsil mu'min Jekra hu l'mot U akra hu më sa'ata Thotë, nuk kam hezituar për ndonjë një gjë Si shkam hezituar për ti marë shpirtin Robit, robit tim besim të arë I cilja u rrëndegin Dhe una u rrëndi bëja ti keq Por nuk ka rrëndjetë për ta Për të arritur tek mirësia e Allahut, tek shpëtimi i i madh, rruga e vetës vetëm vdekja. Çka sa i mørshishëm është Allahu me këtë. Dhe një prej dobimëve më për të mëdha që nxirret prej këtij hadithi është i besimtari duhet të ken mendim mirë për Allahun e mëdhëruar, që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë robërit e tij, ti, sidomos atyre që janë të dashur Allah. i Allahut. Prandaj zbotoj rrugën të Allahut, sa Allahu është ai i cili do të të ruaj për e shere të të të këshive dhe për ermigjve të tu dhe për ermigjve të Allahut. Për nëzbë urdhë të urdhën e ti, hesë në rrugën e ti drejt, se ku Allah i më dëruar heziton të të marë shpirtin, që me ndonë të se të bëjë Allah me ty, a do të të lejmë të ndonë të kërmigjve të ti, që ata të bëjmë të të qërduan, kush me ndim johët për Allahus përnë të ala? Për nëzbë dhe, miq Do të përmendim atë shkurtimisht. Cilësia e tyre e parë është devotshmëria dhe, dhe folën për ta. Cilësia e tyre e dytë është mendimi i mirë për Allahun subhanuhu teala. Ata gjithmonë mendojnë mirë për Allahun e mëdhëruar. Sot profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu subhanuhu teala në hadithin kullsi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hejza karni. Un jam tek mendimi i robit tim për mua dhe un jam atë kur ai më kujton mua. Për më tepër, Allah subhanahu wa taala është me robbin e tij besimtar të devotshëm. Me miq të tij, kur ata e përkujtojnë ata, dhe kur ata kanë mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu i përcilesive të tyre është që ata rendin dhe shfrytojnë dhe bëjnë gara me njëri-tjetrin kush e kush afrohet më shumë tek Allah subhanahu wa taala. Kjo Allah i madhuar në Kur'an. "Tumā'uratha al-kitāba alladhī nasṭafīnā min 'ibādinā." Më pas ne ja trashëguam librin Robëve të zgjedhur Robëve tanë të zgjedhur Hëmin hum valim u në nëfësi Këta robë të zgjedhur ka tërgurë Allah në të jetë që ata e në tre grada Hëmin hum valim u në nëfësi Disa për tyri i ka më bërë padresive të dhe tyri Dhe më bëjn njësa gjunafe Ja robë që e duon të vërtetën Për për përgjit të zvërtojnë në tërë Por bëjn njësa gjunafe Për ndaj ka qytur Allah të padrejt në e veteve tyre Hëmin hum Ka për e tyre që janë të mesëm, dhe më dhoni ka nënë gjunafët, hakyrët dëtyrët, edhe përpikjit afrojët Allah të këllohët subhanu të ala ma anë të dëtyrëve që këllujen. Këta janë të mesëmit. O min hum sabi këm bin khairati bi idhni la. Edhe ka për e tyre që janë në garë, në mund të përparuar, përparat gjithë tjerëve që shpejtojnë për bërpund mira për të arritur kënejsi në Allah të subhanu të ala. Edhe Gjithashtu, një përcetsive të tyre është që ata fronë të kallohi më dhurur me punë të mira dhe më zdojgje që është dasho të kallohi suha në ta'ala Një përcetsive të tyre të bëçanta që ka përmëndur profetis sallallahu aleyhi sallem është A i që të regohë në hadithin që ka trasmatorim më në Bukhariu nga esma bitur jezid e në nësarije se profetis sallallahu aleyhi sallem ka thënë A të regohë një për një Fjonjerzit tuaj më zgjedhur janë ato të cilët kur i shikojnë të kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Fjonjerzit ta tuaj më zgjedhur janë ato të cilët kur i shikojnë të kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në tkundër njerëzit më të cinjë janë ato të cilët bëjnë gjunave dhe ta ngurcojnë zemrën kur rinë ata. Një I dashur në përciljes së tyre është se ata e duan njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe për këtë ka treguar, më treguar një hadith të saktë, të cilin e transmeton Ibn Umar, edhe tier ka saksuar sheh Al-Albani, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ditën e gjykimit do vin disa njerëz, të cilë nuk janë profetë, do as dëshmorë, por këta njerëz i, ka i kanë zili çdo profet dhe çdo dëshmor. Profetët dhe dëshmorët i kanë zili këta njerëz për gradën e lartë që kanë tek të të Allah subhanahu wa taala. Dhe shkaku që kanë rritur të gradë është që ata ka ndashën njëri ketërin për hirë të Allah subhanu wa ta'ala, jo për dynja dhe asë për para. Gjithashtu Allah i madhuruar ka thënë një hadithi dhe kudësi, uadzë dhe të mëhabbeti din mutahabbi në fije, fët është bërë dëtyrë dëshulia jime për ata që duhen për hirë tim, sepse a i që e do më të vërdetë Allahun dhe shmike Allahut, a i do është dhe përson që e do Allahun subhanu wa ta'ala, dhe nuk mund përfyturohet dhë që një person për të ndojë së do Allah dhe a ju uren vishë të Allahot. Kjo në mund të gjithoj. Edhe ata që janë vishë të vërtët Allahot, ata e duan një e tjetërin për hirë të Allahot dhe këta kam për këtë shkat, të shkat arri në gratë lartë të këllohat. Një dhe ashtu një për sesive tyre shë ata kujdejën sen shumë për halalën. Ata rendin mas halalën dhe e kërkojnë ata me qiri, ku dhe që tjetaj, me qiri, e kërkojnë ata me qiri halalën Gjithashtu një përsisive tyre është që ja, ata rruaj në gjuhët e tyre, rruaj në gojën e tyre nuk flasin gjera të cilat e zemërn Allahun dhe zemërn Robert Allah subhanu wa ta'ala, Robert Allah në dhe ruar. Nuk imba njërzit në gojë, nuk i ofendoj njërzit, nuk bëjnë nëmime, nuk mere me thashëtëme, këta e në ta Robert e dashët Allah subhanu wa ta'ala dhe cilat i ka zhidhur Allah i madhuruar, lusëm Allahun subhanu wa ta'ala dhe në bëj për tyre një në përstë në kamët.